«О, ще один!» – сказав Яньо. Проте він помилився. До вогнища підійшло п'ятеро. «Куди зібралися, братове?» – запитав передній. «Туди, куди і ви?» – відказав Мацик. «До Вервезуба. А самі звідкиля будете?» «З Берестового. Може, чули? Це під Галичем». Дізналися, що взимку бусурманів трохи полоскотали, то чом, гадаємо, і влітку цього не зробити? О, то й вовки вже з вами! Здивувався він, коли побачив, як поміж хлопців насторожено звівся Барвінок. Ну і часи настали! Навіть звірина йде на татарина! На Бобровому острові на четвертий день на обрії замаячила кам'яниця. Трохи пізніше з залози вигулькнули вартові. «Татари чи що?» – приставивши долоню до лоба, запитав Мацик. «Аби татари, то за ними вже давно здійнялася б Курява», – заперечив Швайка. «Ні, то хтось із наших». А він не помилився. Верхові повільно їхали назустріч. Незабаром Санько в передньому упізнав Остапа Куцюбу. Поруч з ним раз у раз виринала з трави голова Куцого. «А як ти сюди потрапив?» – почоломкавшись, запитав його Швайка. «Ти ж ніби з хлопцями збирався за пороги?» «Були ми з братчиками і там». Та потім вирішили, що цього літа тут буде веселіше, тож і перебралися сюди. А Штефан де? У таборі. Просив мене повертувати замість нього, бо йому, бач, ніколи. Підбирає загін з нових гарних хлопців. Коли хочеш, і тобі може вділити. Не треба мені нікого. «Самому у татарському степу набагато краще», – відказав Швайка. Острів, куди Остап направив Швайкових товаришів, називався Бобровий. Був Бо він доволі великий, з одного кінця ледь виднівся інший. На ньому поодинці росли вигинисті дуби, над водою погойдувалися очерети та ліщина. Поміж дубів виднілося зо десятки просторих куренів. А от від бобрів, здається, і сліду не лишилося. Чи то вже винищили їх, чи самі подалися світ за очі. Та й не дивно, адже на острові зібралося кілька сот людей. І всі були при ділі. За очеретами роздягнені братчики з галасом заводили неводи. Тут же рибу розтинали і в'яли під спекотним сонцем. Чоловіки з тридцять нічної сторожі відсипалися в холодку. Пахло димом. Біля казанів коговари патрили дичину, і пір'я розліталося довкола, наче пухнасті листопадові сніжинки. Та захотілося, розумієш, хлопцям свіжини, пояснив Остап. А то все саламаха та саламаха. Поміж казанами походжав голий до пояса дід Кіпчик і бурчав на кашуварів, що не так готують. А сам раз у раз позирав у бік Вервезуба, котрий над берегом випробовував прибульців. Узрівши швайку з хлопцями, забув про все, іначе молодий кинувся до них. «А я вже думав, що з вами щось трапилося», ще здалеку гукнув він. «А як там кудьма?» «Нема вже діда», – глухо відказав Швайка. «Померли, дідо. Визволили мене з пазурів Кобильського і померли». «Он як?» – дід Кіпчик незмигно задивився на неозору Дніпрову Гладінь. «Так, казав він про це. Оце каже як зберетися великим гуртом, то можу й перебратися до своїх батьків. Що ж, гарне життя прожив кудьма. Важке і чисте. Може спокійно дивитися в очі пращурам своїм. Звідкілесь випирнув і зупинився демко дурна сила. Тепер у ньому важко було впізнати колишнього вайлуватого воронівського хлопця. І без того високий зріст, дурна сила, здається, за цей рік повищав чи не на цілу голову, і плечі стали такі, що в двері він міг пройти лише боком. Схоже, Димко теж не одразу впізнав хлопців. Принаймні якусь хвилину розглядав їх з таким виглядом, наче вперше побачив. Нарешті, Широко посміхнувся і вигукнув. «Ну, хлопці!» «І витягнулися ж ви, як ті дубки!» Себе дурна сила, мабуть, вважав уже справжнім дубом. «Хочете, покажу наш острів?» – запитав він. І не без гордощів додав. «Мене тут усі знають». І справді Димка знали добре. Коли вони проходили повз чоловіків, Майже на кожному кроці чулося «О, наш Манюня» заявився, або «Хлопчик, о, щось ти погано ростеш, може мало каші їси?» «Та це вони так жартують», – посміхаючись, пояснив Димко товаришам. А коли вони лишилися самі, попрохав, «Ви, от що, хлопці, не кажіть, як мене дражнили в селі, гаразд?» Це ти про дурну силу, уточнив Грицик. Еге ж? Розумієте, ну дурна сила, вона і є дурна. А от манюня це зовсім інше. А чому ж інше? А тому. На острові тільки п'ять чоловіків можуть мене подужати. Але вони вже виросли, а я кажу ще ні тому й кличуть мене Манюнею. Хлопці пройшли по добрий десяток куренів, аж доки зупинилися біля крайнього, що стояв на піщаному березі. «Ми його з дідом для наших збудували», – гордо повідомив Демко Манюня. «Так і назвали Воронівський курінь». Зсередини курінь видавався ще більшим, ніж ззовні. Під стінами лежали оберемки прив'ялої трави. Пахло чебрецем, м'ятою. Тут могло розміститися десятків зоп'ять народу. «Та ж воронівських поки що стільки не прийшло», – сказав Грицик і з розгону гепнувся на найбільший оберемок. «Навіщо такий великий?»